وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَتَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّن لا نَّخْلُفَهُ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّن نَّخْلِفَهُ نَهْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سَوًا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى صَرَكَ اللَّهُ الْعَظِيم Maksudnya Dari tanah itulah kami menciptakan kamu Dan kepadanya kami akan mengembalikanmu Dan dari sanalah kami mengeluarkan kamu pada waktu yang lain Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya yaitu Fir'aun Tanda-tanda kebesaran kami Semuanya ternyata dia mendustakan dan enggan menimbul kebenaran Dia Fir'aun berkata Apakah kau datang kepada kami untuk mengusir kami di negeri kami dengan sihirmu wahai Musa Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir seperti itu juga kepadamu Maka buatlah satu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau Dan kami tidak akan menyalahinya Dan tidak pula engkau di satu tempat yang terbuka Dia iaitu Musa berkata Perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itulah Pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari tersebut Iaitu waktu Dukha Sila peringatkan rahmat Allah sekalian Kita dapat lihat dalam ayat ini tentang gambaran yang Nabi Musa Tekankan terhadap Kekuasaan Allah Subhanahu SWT Bahawa Allah telah menjadikan manusia Begini sifatnya Dan kalau kita perhatikan contohan yang dimulikkan Dalam kuliah yang dahulu kita dah bincangkan Perkataan Nuhya ataupun Nuhya Jama'at perkataan Nuhya yang bermakna akal Kerana Disebut Li'ulin Nuhah dalam ayat yang terdahulu Yang merujuk kepada manusia Menyekat akal Nuhya Ataupun Noha jamaknya adalah datang dari perkataan Naha Yanha Ataupun menunjuk kepada Annihaya Al Al-Muntaha Seperti disebut oleh Al-Imam Asyawqani Al Dalam tasirnya Fathul Qadif Kedua-duanya adalah betul Lazimnya manusia menggunakan akal Sebagai perundingnya Dan akal ini akan mencegah Hanya melakukan perkara-perkara yang binasakan Itu sebab kataan akal ini Terujuk kepada Naha Yanha Mencegah daripada berlakunya perkara yang buruk Pada seorang Ataupun Muntaha dan akal lah membuat keputusan yang final dalam apa jua perkara yang kita lalui dalam hidup. Jadi sama ada perkataan nah ya nah ataupun perkataan muntaha nihaya maknanya final tempat rujukan kita kedudunya betul jontuan dimuliakan Allah sekalian. Minha khalaqnakum wa fiha minha nukhrijukum taratan Ada satu hadis yang sahih. Dan begitu je dalam semua kitab hadis. Ashabus Sunan Meribatkan bahawa Satu hari Nabi SAW Menghadiri Percara Pengkembunian seorang Sahabat Nabi SAW Setelah jenazah itu Dimasukkan ke dalam Liang lahatnya Dan tanah mulai timbunkan Rasulullah SAW Langsung mengambil Sekepal tanah Maka baginda SAW Melemparkan ke dalam kubur Tersebut dengan Baca pangkal ayat ini Minha qalakunakum Kemudian Nabi SAW Mengambil sekepal lagi Baginda menemparkan Untuk kali kedua Lalu Nabi menuliskan ucapan yang bertengah-nah Wafiyah nuai Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil kepala yang ketiga, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan membacakan ayat ini kesempurnaannya Waminha nuqriyukum cara dan ukrah. Dari tanah ini kami mencitaikan kamu. Kepala yang kedua Nabi telah pun menjelaskan kepadanya kami membalikan kamu dan kemudian dengan Kepal yang ketiga itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca lagi daripadamu kami akan keluarkan pada waktu yang lain tarajan ukara. Yang hakekatnya ini mulaikah laskian ini adalah penghabisan umur kita. Walaupun pangkat kita tinggi, wang kita banyak, kemuliaan itu dilihat orang Indonesia daripada kita, keturunan yang baik, tapi semuanya berakhir. Tentuannya rawatan yang, yang dikasih laskian. Kamu juga wahai orang tak terkecuali daripada hakikat ini kamu akan dikembalikan kepada tanah walaupun kamu mendakwa kamu memiliki kerajaan yang besar yang dihormati yang dikagumi kemudian barulah para sahabat radhiyallahu alaihim mengbumikan menutup mengambus kubur tersebut jadi ini satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungkapkan ketika tanah mula ditimbus dikambus ke dalam kubur seseorang itu kalau kita lihat pada ayat ini tuan-tuan ini mensyaratkan bahawa manusia diciptari di tanah ini merujuk kepada Nabi Adam Seperti disebut oleh Ashabu Tapasir Contohnya Al-Imam Al-Baghawi Contohnya Al-Imam Ibn Atiyah Contohnya Al-Tabari At yang satu riwayatnya Merujuk kepada kejadian Nabi Adam Alaihissalatulussalam Penciptaan yang pertama Yang dimaksudkan di sini Minhaqalaqnakum tanah Pepohon yang tumbuh di atas tanah Dan yang berbuah Semuanya datang dari tanah Tentuan yang merahati dan dikasih Allah sekalian jadi, bumi ini merupakan hamparan dan tempat dikebumikan kelak. Karena macam mana keadaan seorang pun, dia pasti akan dikembalikan ke tanah. Itulah asal usulnya, asal usul yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Pembedaan yang diberi masyarakat dan dikasih waslihan. Adalah di kalangan mereka yang menggunakan akal, cuba untuk ber berhujah. Ini ayat ini maksudnya, semua orang kembalikan ke tanah. Macam mana boleh orang Hindu? Orang Hindu ini membakar mayat, membakar Mendiang tersebut Dan begitu juga kepercayaan agama-agama yang berdasarkan kepada Pandangan-pandangan orang-orang tertentu Dibakarnya jenazah itu Lumat menjadi abu Kemudian dihanyutkan bangkai tersebut ke dalam sungai Ganges Ini adalah kepercayaan orang-orang Hindu Sehingga sampai ke dasar laut Rupa-rupanya bakar ni Tuan-Tuan dimulikkan maskerian Ikut kepercayaan mereka Tidak mahu dia bertemu dengan Allah SWT Kalaulah dia seorang yang baik maka tak ada apa-apa kalau dia soalai masalah dengan cara itu terlepaslah dia daripada hukuman begitu tanggapan setengah golongan yang dangkal fikirannya itu sebenarnya kalau fikir dia sudut logik dibakar lagi mudah ia menjadi tanah atau ada di kalangan manusia yang mati dalam perjalanan jauh umpamanya menaiki kapal tak ada tanah nak dikebumikan maka dikafankan disemahyangkan macam law biasa kemudian kuburnya iaitu membenamkannya masuk ke dalam lautan sama ada dimakan ikan sama ada jatuh ke dasar lautan semuanya kembali kepada tanah juga tuan-tuan dan -tuan, ini mulia kan waskalian apa jua bentuk seorang itu pasti akhirnya akan kembali kepada tanah kalau nak diperdebatkan dari sudut logik Saudari yang memerhatikan ini kasih kemudian datang ayat yang ke-7 Qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa falana'tiyannaka bi sihrin mithli faja'al bainana wa bainaka maw'idan لا نخلفه نهن ولا انت مكانه سوا دي berkata adakan kau datang berkami untuk musil kami dengan sihirmu wahai Musa apakah kami pun pasti akan datang dengan kepada musil maka kami pun pasti akan datang kepada musil seperti yang dengannya maka buatlah antara kami dan antara engkau satu janji yang tidak akan dimungkiri oleh sesiapa pun tidak kami dan tidak pula engkau di satu tempat yang pertengahan nampaknya ayat yang kita bincangkan ini tuan, tuan dalam paragraf ini masih lagi bincangkan kisah perjuangan Nabi Musa tapi kali ini berkaitan dengan penguktian kebenaran Nabi Agung ini huraian tentang bungkamnya Fir'aun dan para ahli sihir biasanya bila seseorang yang angkuh bila dikemukakan hujah yang pelbagai kepadanya, maka dia cuba untuk mengelak, dan inilah salah satu bentuk uh, cara Fir'aun mengelakkan dirinya dia melihat ayat-ayat -ayat yang dikemukakan bukti-bukti yang nyata yang dikemukakan oleh Musa ini, membungkamkannya mengalahkannya, sebelum dikalahkan lebih teruk Maka dia telah pun mengatakan kebenaran rusak satu kalimah, satu ayat yang menampakkan penolakan. Adakah kau hendak menurunkan kami di singgah sana ini? Atau kau hendak menghina kami? Menurunkan kami di kuasa ini? Sebab kerajaan yang didirikan itulah dasar menuhankan, meletakkannya sebagai Dewa, sebagai Tuhan. Rajalah Tuhan yang tak boleh tegur. Apa sahaja dia buat, seolah-olah dia ismah daripada ini. Ada kesucian. apa sahaja dia buat betul. Ini tuan-tuan yang dirahmatinya dikasihkan sekalian kepercayaan Hindu ni kadang-kadang masih lagi berlaku Dalam kehidupan orang Islam Apa sahaja kita ni mesti laksanakan Walaupun tercanggah dengan Quran, tercanggah dengan sunnah Kalau so, kita ni berpeluang untuk menasihati Mereka yang memimpin Tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan sekalian Ambillah peranan untuk mengingatkan ini halal, ini haram Sedarlah tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan sekalian Ambillah peluang seperti mana Haywa, Raja bin Haywa Seorang ulama yang terkemuka Yang telah pun berdamping dengan Sulaiman bin Abdul Malik Seorang khalifah yang berkuasa Menguasai dunia yang besar pada waktu itu Nak bandingkan kita kecil pada hari ini Razak bin Haiwa ni telah pun Menjalankan tanggungjawab yang besar Yang cukup hebat Dia telah bawa satu kebaikan Pembaik pulihan yang hebat dalam Islam Bila dia telah berjaya Mengiknalkan Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Minin supaya melantik Omar bin Abdul Aziz Yang merupakan legenda yang merupakan seorang pemimpin Yang menisbahkan kepada salah seorang daripada Khalifah Min Khulafat Arashidin Ar al Arba'ah, Seorang daripada Lima orang Al-Khamsah Al-Khulafat Arashidin Ar yang hebat Yang memimpin dengan ilham daripada Allah Subhanahu SWT Dengan ketakwaan mereka Keadilan yang Allah berbiasa Ambillah peluang tentuan yang lah nanti dikasih Di mana saja kita berada nasihatilah orang yang berada di atas Walaupun Sedara merasakan takut Tapi jalankan tanggungjawab Inilah yang sepatutnya dimainkan oleh orang keliling Fir'aun Kita dah lihat dalam tahsir yang lalu Betapa Fir'aun ini nak ditemui pun mempunyai Setengah lewat mengetahui sampai 2 tahun Kerana pengampu-pengampu keliling tak mengbenarkan Nanti kalau dibenarkan Musa untuk bercakap benda yang benar Kami yang duduk keliling ini tak pernah pula Berkata benda seperti itu takut pada kedudukan Ya Allah Kalau dia akui oleh Fir'aun ada kekuasaan lebih tinggi Kalau dia akui ada kekuasaan seperti disuat Nabi Musa ni Maka tentulah Fir'aun tidak melampau-lampau Seperti yang berlaku dalam gambaran ayat ini tuan-tuan Fir'aun akan Automatik memahami Dia merupakan seorang pemimpin Yang diamanahkan untuk Di tangannya, di bahunya Tanggungjawab memimpin bunuh Mesir Itu saja kamu nak pimpin-pimpin lah, Tapi masih mengakui Tauhidnya wala dan juga Ketaatan kepada Allah SWT Jadi lihat Inilah Fir'aun merasa dirinya berada di kemuncak kekuasaan dan dia pernah ingat Musa ni datang hidup merimpat dalam istananya dengan segala kemahuan dia berikan tiba-tiba dia datang untuk menghalau aku mengusir aku. Ini tanggapan Fir'aun selepas dilihat hujah-hujah ini kemukakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi begitu kuat tak mampu ditandingi oleh hujah kebudak-budakan ini kemukakan olehnya. Baik Perbincanganullah nanti dan dikasih was. Kemudian kita lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan Falana falana atiyannaka bi sihrin mithli faja al bainana wa bainaka maw ila laa nukhlifu. Laa nukhlifuhu nahnu wa la anta Kalau gitu Firaun tunjukkan tidak mau mengerti akan Mujizat ditunjukkan Nabi Musa. Maka dia mengatakan bahawa kekuasaannya yang ditosar akan mampu mengalahkan sihir si Musa ini. Sebab itulah dia mengatakan bahawa Tetapkan satu waktu untuk kami berjumpa denganmu Di tempat yang pertengahan Kata Imal -im Barawi Maksudnya suara di sini istiwa Istiwa Al-Masafah Dekat di antara Nabi Musa untuk pergi Dan dekat di antara Nabi untuk sampai Dan dekat pula kepada rakyat Jalata untuk hadir Maksudnya di tengah-tengah Di tempat yang diperakui mudah untuk sampai Oleh semua pihak Biasanya Kalau kita duduk sama sekarang pun Exhibition ke Exhibition ke Expo ke Kan dia ada kan dia tempat yang mudah Semua orang datang Di situ ada LRT Di situ ada komuter Di situ ada public transport yang lain Agitulah tu akal nak sebut Dan lah, tuan mudah faham Jadi makanan suar datang dan perkataan Nak merujuk kepada kemudahan Ada membaca sebagai siwa Ada macam sebuah Tapi semuanya merujuk kepada Tempat yang pertengahan Jawapan Nabi Musa Qalamau'idukum yawmuz zina Wa'ayyuhsharan nasudukha Antasnya Nabi Allah ni berfikir dengan wahyu yang Allah berikan Dan nah, Musa berkata perjanjian waktu yang paling sesuai Antara kita untuk membuktikan siapa benar adalah hari raya Ya umus zina Zina ada tak berkataan Tazayyana ya tazayyanu zinatan Zinatan zaiya nunca Allah merujuk kepada perhiasan Kalau tuan-tuan miliki sebagai contohnya Kamus, Al-Farid Tuan-tuan boleh lihat perkataan Zina adalah merujuk kepada Bukan Zina ya tuan-tuan Bukan zainun Alif Itu perkataan yang merujuk kepada Hubungan lelaki perempuan dengan haram Ini Zina Zaya nunca marbutah Oleh kita lihat sebagai contohnya Dalam kamus Al-Farid Yang merujuk kepada Pertengahan Yang merujuk kepada perhiasan Mananya hari perhiasan Hari manusia senang Untuk datang Untuk tampil Ada berbagai tafsiran di situ Insya Allah kita akan lihat Dalam tafsir Zainul Masir Oleh Adinuam Ibn Jauzi Mengemukakan beberapa pandangan Wujud pada perkataan tersebut Allahuakbar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh